В дев'ятій вечора він виїхав на побачення. Машина довго мчала містом, потім виїхала на приміське шосе, за яким почалися ліси. Ресторан розташувався на одній з галявин. Поруч Орест помітив вогні автозаправки. Більше будівель поблизу не було. Ведмежий кут скидався на невеличкий дерев'яний хутір, побудований у народному стилі. Величезний будинок у центрі оточували курені кухні, з яких офіціанти носили страви до ресторанних залів. Біля стилізованого паркану припаркувалися кілька іномарок. Орест відпустив машину та увійшов до затемненого, прибраного пахучою хвоєю перед покою. «Що далі?» «Візьмете маску, чи у вас є своя?» Одразу ж підскочив до нього кремезний вахтер, одягнутий у червоний, розшитий золотом кептар. На його голові красувався капелюх у вигляді роздявленої ведмежої пащі. Орест із дивуванням поглянув на нього. «У нас сьогодні свято. Два роки з часу заснування ресторану», – пояснив вахтер-ведмідь. «На честь цього і маскарад. Ви хіба не знали, де ваше запрошення?» «У мене немає ніякого запрошення», – відповів Орест. «У мене тут призначена зустріч». «Так чи так, треба вдягнути маску», – наполягав вахтер. «Вибирайте будь-яку». І він показав рукою на стіну. Орес тільки зараз помітив, що біля гардеробу висіло з десяток різноманітних масок, що дивилися на нього порожніми чорними очима. «А не можна обійтися без маскараду?» – почав нервуватися він. Йому стало зрозуміло, що Роман Олексійович навряд чи зможе потрапити сюди із своїм тоненьким гаманцем, а це може означати одне – він лишиться із бивцею сам на сам. Тоді покажіть свою клубну картку. «Чи, можливо, ви з асоціації рестораторів?» Насторожився ведмідь, та почав поволі витісняти Ореста за поріг. «Дати йому в пику, потрапити до міліції, і на тому справа й закінчиться», вирішив він, і вже хотів так і зробити. Коли чиясь рука, як змійка, миттєво ковзнула йому під лікоть. «Він зі мною?» І зараз ми виберемо маску, заспокойтесь. Орест звернувся. Поруч із ним стояла руда лисиця у лискучій темно-синій сукні. Невеликого зросту, мініатюрна, витончена постать. На голові величезний капелюх, з-під якого неприродно і доволі потворно визирала майже справжня хутряна лисяча мордочка із вузькими отворами для очей. З їх темної глибини зблискували зінниці. Руки майже до пліч обтягнуті такими ж рудими рукавичками і хутряною облямівкою. «Треба вибрати маску!» – низьким наказовим голосом промовила лисиця. «Хоча б цю. І вона зняла зі стіни капелю харликіна і натягнула його на голову Оресту. «А вам личить?» «Все херня, – казали тато, – тільки бджоли вєщ!» – подумки зрецитував Орест віршика, що запам'ятався йому після якоїсь поетичної тусівки десятирічної давності. «Все херня, і ти лежиш у смітнику, обскубаний як гіндик». І досить про це. Вони зайшли до зали – арликін та лисиця. І апетитні запахи, мелодійні звуки та ледь чутні джерельця розмов оточили їх, підхопили і поглинули, ніби потік підземної ріки». Це був найкращий ресторан поза містом. За два роки свого існування він уже встиг порости лісом легенд, щедро оздоблених чутками пропишні аристократичні раути та криваві мафіозні розбірки, які зазвичай були змішані на фатальному коханні та шалених горошах. Треба розслабитися. Сам собі наказав Орест, відчуваючи на своїй руці тоненьку, ледь тремтячу руку лисиці. Вони розташувалися за найкращим столиком, сервірованим на двох. Він був заставлений закусками з 10-12 страв китайської кухні. З країв високих салатних фужерів звисали рожеві шийки тигрових креветок. На дерев'яній підставці було старанно вибудовано натюрморт із кількох різновидів суші. Рисові квадратики із рибою, перев'язані морськими водоростями, сирий рибний м'якуш, нарізаний у формі екзотичних махаонів, неперемішані рибні та креветкові коктейлі світились у круглих вазах і більше нагадували витвори мистецтва, ніж їжу. Коньяк Метакса та пляшка білого французького вина завершували картину. Круто, подумав Орест, якщо вважати, що це моя остання вечеря.